Бо жодна жива істота, як він стверджував, не змогла б звузити свої життєві функції лише до служіння цим, власне, мертвим символам, пропагованої такими диваками, як він, цивілізації. Ось тут професора Черкаса можна було б звинувачувати і в ідеалізації. А коли казати точніше, то в індивідуалізмі, бо він своїм побутуванням заперечував основи розвитку людства, відкидав категорію паристості, уперто стояв на позиції числа непарного, гордої одиниці, яка дає початок усьому, але немає кінця, тобто є научним знаком і втіленням вічності. Але звинувачувати в ідеалізмі вченого, який усе своє життя буквально грібся в землі, Наламав голову над тим, як краще і доцільніше обробляти землю, як зберегти її для прийдешніх поколінь, як прихистити в її могутньому лоні людину, мов дитя у сповитку. І коли ґрунтознавий черкас, ідеаліст, то як же тоді назвати всіх отих яровізаторів, яких проклинали мільйони селян за безглузде перелопачування зерна в надії на перетворення озимого хліба в яровий, всіх, то задурював голови гіллястою пшеницею, так само безглуздою, як на вербі груші, а всіх майстрів високих врожаїв, про брехливість яких знав весь народ, але мовчав, гаразд відаючи, що голосу його ніхто не стане слухати. А все це я міг би сказати на тих інститутських зборах, де принесено жертву професора Черкаса, але не сказав тоді нічого, ставши після підлого виступу в сироти одноосібною армією Черкаси і таким чином втративши право захищати свого професора. Бо треба було захищатися самому, як того вимагала логіка Климушняків. Моя ж чорноземна душа не могла принизитися до рівня середнього і нижче середнього і втримала мене на тих висотах, яких я заслуговував, коли й не власними стражданнями, то стражданнями всього мого народу. Кафедра ґрунтознавства і далі була на замку. Я пішов до деканату. Там тільки декана Охомуш, розстеливши на столі розклад факультетських лекцій, повзай по ньому звичайно, щось креслить. «Петра Петровичу, що з професором Черкасом?» «Що, що? А вашому професору є добре, його звільнили, тепер гуляй, душа. А мені ось викреслю його лекції, шукай заміну». «Звільнили? Гуляй, душа?» «Та як ви можете таке казати?» «Слухайте, студенти, сміян!» не ви, де знаходитесь?» «Може, ви забули, що знаходитесь у радянському вузі?» І що переді мною замдекана агрономічного факультету Петро Петровича Хомош я хряпнув дверима деканату, вискочив у коридор. Куди податися? До директора? В бартком? Але згадалися збори, Климушняк, сирота, ганебна принишклість залу, і я гірко усміхнувся. Знайшов, де шукати правду. Давно треба було провідати професора Черкаса. Це єдине, що я міг зробити, і що зробити повинен. Звичайно, викладацький будинок – це страшенна нудьга, Та тут не до радощів. До того ж у тому будинку все ж є світла особистість. Цілком можливо, що єдине на весь дім. Хіба не досить? Трепільська стоянка була замкнена точнісінько таким самим замком, як і кафедра ґрунтознавства. Я навіть розгубився. Трохи постояв, як то кажуть, поцілував замок, тоді наважився постукати у двері сусідньої квартири. Двері відчинилися вмить, ще й кісточки моїх пальців не відсмикнулися одних, на порозі в смугастій піжамі стояв наш замдекана Охомуш із неприхованою ненавистю гризвана в очима. «Студент Сміян? А ви ще й тут?» «Пробачте, Петро Петровичу, я тільки хотів спитати. Ви не знаєте, де професор Черкас?» «Не знаю, не знаю, не знаю. Може, він поїхав кудись?» «А він мені не доповідає. Може, взагалі виїхав?» «Може, може, може. З такими людьми, як ваш професор Черкас, все може бути». «Пробачте, Петро Петровичу?» «Пробачаю». Я спускався сходами і думав... Що могло б означати слово «охомуш»? Звідки воно? Чи принесено колись на страждальну нашу землю дикими ордами, а чи калікувато виплодилося в надрах прекрасної української мови, як кара за недбальство і нехтування нею, та ще для того, щоб приліпитися до такої нікчемної істоти, як наш замдекана?